78. Сталеве кільце. Коли Боконун з Маккейбом установили свою владу над цією жалюгідною країною багато років тому, сказав Джуліан Касл: "Вони вигнали звідси всіх священників, а потім Боконун винайшов нову релігію. цінично жартома. Це мені відомо", сказав я. Отже, коли стало ясно, що жодна урядова або економічна реформа не позбавить народ злиднів, ця релігія стала єдиним реальним засобом збереження надії на краще майбутнє. Істина була ворогом народу, бо істина була жахливою, тому Боконун вирішив забезпечити народ найкращими неправдами. Як він дійшов до стану вигнанця? З власної ініціативи. Боконун попросив Маккейба заборонити його вчення та вигнати його самого, щоб додати релігійному життю громадян більше жвавості, більше гостроти. Він якось написав про це віршик. Касл процитував ці рядки: які не увійшли до книг Боконана. Я сказав, прощавай державі, але як я даю собі раду. Адже краща з усіх релігій – то є форма державної зради. Боконан також запропонував гак як пристойне покарання для боконістів, сказав Касл. Він бачив такий гак у камері жахів у музеї Мадам Тюссо. Доктор скорчив диявольську гримасу і підморгнув. Це також додавало гостроти. Чи багато народу померло на гаку? Початку ніхто. Спочатку це був тільки фарс. Чуткі прострати вправно розходились повсюди, але ніхто не знав, напевне, жодного померлого в такий спосіб. Маккейб добряче розважився, вигадуючи кровожерливі погрози на адресу боконістів, ну, тобто всього народу. А Боконан відправився до затишного сховища в джунглях. Вів далі касел, де він зранку до вечора писав, виголошував проповіді та куштував усілякі смачні штуки, які йому приносили послідовники. Маккейб час від часу збирав безробітних, а тут майже всі безробітні, та влаштовував великі облави на Боконана. Що півроку Маккейб прочисто заявляв, що Боконан оточений сталевим кільцем, що невпинно звужується, після чого керівники того сталевого кільця, в повному розпачі, доведені до серцевих нападів, мусили доповідати Маккейбу, що Боконану вдалося зробити неможливе. Він утік, він випарувався, він залишився живим і продовжить свої проповіді. Диво дивне!